Невже вона так з кожним би змогла? Не знаю, що більш мене тривожило, чи її добропорядність, чи нотки ревності. Ревності? За дві години знайомства? Я сам себе не пізнавав. Це ви мені пробачте. Просто я турбуюсь за вас. Здавалося, я вкрився рум'янцем. «Не потрібно. Холодно все ще відсторонено. Я така ж самостійна і цілковита незалежна, як і ви. То чому вам можна проводити час в з зовсім незнайомої жінки, а мені ні? Чим би краще від мене?» «Вона мала рацію. Видно було, що говорить щиру правду. Вона і справді виглядала дуже незалежною, що й кожного разу старались це підкреслити. Тепер про власну незалежність я трохи прибрехав, то чи міг її осуджувати? Просто ви не такий. Ні з того, ні з сього. Ніякий. Я нічого не розумів. Ви інший. Ви не вмієте кривдити. Дивиться просто в очі. Дружина говорить інше. Сховав погляд в зім'яті з пересердя серветці. Я не міг їй брехати, не міг дозволити, аби все починалося з брехні. Тільки не з нею. Дружина не вірить. Чекаю, що я посміхнуся і скажу, що це жарт. Але я не посміхаюся і нічого не кажу. Не маю права. Але ж обриваю себе на півфразі. Про незалежність закінчую я за неї. Ствердно киває головою і не відкриває свого погляду. Видно, що вагається і не розуміє, що все-таки відбувається. Я збрехав, Дивиться і, мов, зачаровано хитає головою туди-сюди, наче хоче заперечити щойно почути. Чому самим поглядом? майже безгучно, а я й сам не знаю. Можливо, тому, що сам би цього хотів, можливо, тому, що зустрівши вас, захотілося в це повірити, а можливо, тому, що дружина давно не на мене і просить, аби я щось зробив, казала, що або сама вступиться, або щоб я вступився. Можливо, тому, що щойно зрозумів, що готовий, Вступитись. Я знав, що мій монолог звучить як зізнання в почуттях. Зізнання незнайомі, вірніше, знайомі тільки дві години жінці. Знав, що події розвиваються надзвичайно стрімко, але знав також, що цим подіям передувало все моє життя. Вона знову вірила, точніше намагалась. Це правда? Так, це питання часу. Я був упевнений у своїх словах. Я пробив її до будинку, де вона, вона і мала помешкання. Коли повертався, зазвонив телефон в кишені куртки. Дружина. «Де ти є? Чому так пізно, а ти ще не вдома?» – спитала вона, наче... Бештала сина-підлітка, що вічно десь тиняється. «Щось трапилось?» – стурбовано добавила «Ні, не трапилось», – зітхнув я. «Затримався на роботі, і я не був готовий до такої розмови. Дружина ніколи не цікавилась моїми справами. Не цікавилась, де я і з ким. Що це? Славнозвісна жіноча інтуїція?» Ти скоро? Так, скоро. Я вже підходжу. Щось купити? Ні, все є. Дорогою додому думав, що скажу дружині, коли почне випитувати, а я ще й сам до пуття не знав, що відбувається. Що міг пояснювати комусь? Та й не менше всього мені хотілося бодай зранити людину з якої прожив усе своє життя, яку я любив. Зате знав, буду вимушений сказати, що готовий піти».